Sələmu aleyküm, hələyib və rəqədik. Zəhmət olmasın, birəz qabağa gərək. Çalışın, ayaq üstə durma. Birəz de, birəz de zəhmət olun. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. la iləhe illə allah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 Həyə aləl-sələh Həyə aləl-fələh Həyə aləl-fələh Allah-u-əkbər, La ilahe illallah. Rəhmət olmasa biraz da qabağa gəlin. Telefonların da səsinı alın. Alhamdulillahillazi ja'ala al-mahabbata ila al-dhafa li sabila wa sarrafa 'alayha al-quluba kama yasha' wa sarrafaha anwan wa aqsaman bayna وفضل اهل محبته ومحبه كتابه على سائر المحبين تفضيلا وهو الحكيم صاحب الفضل على من شاء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يخلق ما يشاء ويختار واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله للايمان مناديا والى الجنه داعيا وبكل معروف امر و كل منكر ناهيا Sallallahu ve sellem aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve kulla mani, men tebi'ah uda'iyyə. Ve fî merdâti rabbihi ve mehabbihi sa'iyyə. Amma ba'd, mühterem Müslümanlar, Allah tağladan korkun ve ibadəti halis Allah cünəliyin. Onda uğur gazanarsınız ve hoşbakt olarsınız. Allah subhanehu ve teala bizi yoktan yarattı. Bizə çoxlu, açıq və gizli neymətlər bəxşirədi. Ona görə də allah taala Teala layiqdir ki, biz onu sevək, ona təzim göstərək, ona itaət edək və qəlb üçün sevinç və ləzzət olabilməz Allah-u sevgisi olmasa o qəlbdə. Allah-u Teala'nın sevdiyi şeylər vasitəsi ilə Allaha yaxınlaşmasa, Allah-u Teala ilə görüşəcəyinə ümid bəstəməsə, can atmasa. Çünki Allah-u Teala'nı dünyada və ahirəttə bütün xeyrin əsasıdır. Və bəzi insanlar iddia edibler ki, onlar Allah'ı ı sevirlər. Və Allah-ı ve Teala onları sınamaq üçün bu ayəni nazil edib. Qul, in kuntum tuhibbunə Allahə fəttəbiunə Allah Deyə, Ə siz Allah'ı sevirsinizsə, onda mənə tabi olun, onda da Allah sizi sevecəyir. Və ona görə də bəzi alimlər bu ayəyə deyirlər ki, imtihan ayəsidir, sınaq ayəsi. Və hərkəs iddia edəsə ki, Allah'ı sevir və ləkin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmasa, o insan yalancıdır öz iddiasında. Və kim hesab eləsə ki, o Allahı sevir və lakin bununla Allah taalaya şərik qoşarsa, o insanda yalancıdır öz iddiasında. Və kim hesab eləsə ki, o Allahı sevir və lakin namaza səhlənkarlıq eləyərsə, səhlənkar yanaşarsa namaza, o insanda yalancıdır öz iddiasında. Və Allah taalanı sevmək, Allahın məhəbbəti, sadəcə qəlbi, sadə bir Simpatiya deyil və sadəcə deyilən sözlər və şuarlar deyil və lakin Allah-ı Teala'nın sevməyi əməl eləməkdir və tabi olmaqdır. Və umumən, sevgi iki növə bölünür. Birinci, xüsusi olan sevgi, xüsusi olan məhəbbətdir. Bu sevgi ancaq allah taala'ya Teala'ya Bu da Allah-ı Teala'ya həqiqi qul olmaqdır. O, insandan tələb edir ki, Allah talanın, yəni sevdiyin kəsinin qabağından ağçalasan, kamil şəkildə ona itayət edəsən, onu hamısından bütün məxluqlardan üstün tutasan. Və ikinci növ məhəbbəti isə ümumi məhəbbətdir. Və bu da caiz məhəbbətdir, necə ki, validin öz avladını istəyir, təbii məhəbbətdir. Və həmçinin ac adam necə yeməyi istəyir və Və s. Çünki burada qulluq mənasında heç bir şey yoxdur. Sən bunu övladı sevməklə, ya yeməyin, ya nəsə başqa bir şey sevməyin, ama qul olmursun ki. Lakin Allah da sevgisi, xüsusi məhəbbət odur ki, sevməklə bir yerdə sən özünü ona, yəni, qul kimi hiss edəsin ona qarşı özünü. <coughs> qul necə öz ağasını sevir, o cür də sən Allahı sevəsin. Lakin adi məhəbbət, ümumi məhəbbət də əgər Orada ibadət niyyəti varsa, o da ibadətə çevrilə bilər. Niyəcə ki, insan məsələn, öz valiliyinə hörmət edir, onu sevir, lakin onu Allah rizası üçün niyyət eləsə, niyyət eləsə ki, Allah taala böyük əjr verib, ona görə mən onları sevirəm, ona görə onlara xidmət edirəm, bununla onun əməli ibadətə çevrilir. Və əmçinin əgər, Yiyəndə, içəndə niyyət eləsə ki, bunu yiyirəm, işirəm ki, qüvvətli olum, Allah-u daha yakşı ibadət edəyim. Onda da bu ibadətə çevirilir. <gülüyor> Niyətdən aslıdır. Möhterem müşəlmanlar, Allah-u Teala buyurur, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ İnsanların arasında elələri var ki, allah taalaya Teala'ya başkaları tayyit tut və onları Allahı sevdiyi kimi sevirlər. Və bilin ki, Allah talını sevmək qəlbi bir ibadətdir və ən böyük ibadətlərdən biridir. Ona görə də o sevgi halis Allah üçün olmalıdır. Və Allah Subxanə ve Teala bu ayədə xəbər verir ki, müşriklər, Allah Subxanə ve Teala burada onları qınır və onların əməlindən bizi çəkindirir. Xəbər verir ki, müşriklər Allah talını sevirlər. Və lakin bununla belə onlar... İslama daxil olmurlar. Çünki bu sevgi Allah-u Teala'ya şərik qoşurlar başqaları. Xalis onu sevmirlər. Və əmşinin cəhənnəmə giren müşriqlər də bunu etiraf edəcəklər. Ki, bunun səbəbi ilə girdilər. Və Allah-u Teala onların dili ilə bizə xəbər verib buyurur. Təllahi in kunnə ləfi zolali mubin, iznusəvvikum birabbil aləmin. Aləmlərin Rəbbinə biz sizi tay tutanda həqiqətən açıq əşkət zəlalətdə idik. <coughs> Və məlumdur ki, onlar başqaları Allah-u Teala'ya tay tutanda, onu, onları yaratmaqda, ruzi verməkdə, işləri darə etməkdə tay tutmayıblar. Bərabər enəmiyiblər Allaha. Və lakin Allah-u susi bir məhəbbətdə, ibarətdə şəriq qoşulublar. Və <coughs> onu görə kim Allah-u tay tutsa, başqa bir şey və onu Allahın si Allahı sevdiyi kimi sefsə o insan böyük şirkə daxil olur. Həmçinin məcləmlər məşalmanar Allahu subhanahu wa taala burur. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ikhtaraftumuha wa tijaratan ahabba ileykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi Hətta yəti allahu bi əmrih. Wallahu la yehdil qawmül fəsiqin. Və əgər sizin atalarınız və övlatlarınız, qardaşlarınız, zövcələriniz, qohumlarınız, yıqdığınız mallar, o ticarət ki siz qorxursunuz ki o ticarət dayanacaq və əmçinin sevdiyiniz məskənlər, Sizin üçün Allahdan, onun rəsulundan, Allahın yolundan cihad eləməkdən daha sevimlidir isə onda gözlüyün ta Allahın əmri gələnə qədər. Həqiqətən Allah fasik insanları düz yolla yönətməz. Və bu ayədə Allah Subxanətə Allah ciddi xəbərdallıq edir. O kəstərə ki, bu 8 növ şeyi Allahın və onun rəsulunun məhəbətindən daha üstün tuturlar. Və həmçinin Allahın veli رسولunun məhəbbətinə məhəbbətindən irəli gələn əməllərdən üstün tutulurlar hansı ki hicrətdir məsələn cihatdır və s. və Allah Subhanahu taala onlara bildirir ki onlar cazanı gözləsinlər. Və bu da dəlildir müctəri müsəlmanlar ki Allah Taalanı və onun peyğəmbərini sallallahu alayhi ve sellem hər şeydən çox sevməli lazımdır. <coughs> və bu ayə nazil olub Məkkədəki müsəlmanlar haqqında. Onlara hicrət əmrə olanda onlar dedilər ki, biz hicrət eləsək mallarımız zayi olacaq, yəni itirəcək mallarımızı. Evlərimiz xarab olacaq. Qovunlarımızla əlaqələrimi kəsəcək. Və bəzilərin yanında da övladı var idi, zövcəsi var idi. Onlardan deyirlər ki, Allah rızası üçün getmə, hara gelirsən, bizi kimin üçün qoyursan. O da yumşalırdı və Allah yolunda hicrət edəməyi istəmirdi. Və ona görə də Allah Subxanətə Alə başlayıb ən böyük şeylərdən, elvalidindən, övladdan, qardaşdan, sonra da daha aşağı dostdan və s. Və sonra da mallar və s. dünya zinnətlərini Allah Subxanətə Alə qeyd edib, başa salır ki, Allah da və on rəsulunu s.a.v daha çox sevmək lazımdır. Və Allah subhanahu ta'ala deyir ki, əgər bu şeylər Allahdan, Rəsulundan, Allahın yolundan cihad eləməkdən sizin üçün daha xeyirlidirsa, onu da gözləyin. Yəni Allah daalanın cəzasını gözləyin. Və sevgi möhtərəm müsəlmanlar onun səbəbi olur. Səbəbi də odur ki, sevdiğin şəxs sənə hansısı bir yaxşılıq eləyir, hansısı nimət verir. Çünki ümumən qəlblər insanın təbiəti elədir ki, kim ona yaxşılıq eləyirsə, onu sevir və kim ona pisliyə edirsə, ondan uzaq olur. Və Allah-u teala başqa, allah taaladan daha çox insana nimət verən, yaxşıq iləyən varmı? Əlbəttə ki, yox. Çünki Allah-u Teala-ın hər anda bizim üçün var. İnsan daima, heç hiss eləmədən Allah-u Teala-nın içərisində olur. Və o qədər növ, neçə növ Neymət var ki, biz onları heç dərk edəmirik, hiss edəmirik, ayıra bilmirik. Və məsələn, adi neymət, hansı ki, hamımızda həmşə var, o da nəfəs almaq neymətidir. Adicə bir hiss edəmək, fikirəşmir, düşünmürük, nəfəs alır havamızı qabul edirik, buraxırıq. Və gün ərzində 24 min dəfə bu cür təxminən də orta hesabla baş verir. Kimdəsə biraz az, kimdəsə biraz çox. Yəni, 24.000 neymət bir günün içində. Və bundan başqa neymətlər də var, hansı ki daha böyüktür. Allah ta'ala buyurur, Ən təuddu ni'mətə Allahi, lə tuxsuhə. Ən başlasaq, Allah ta'ala neymətlərini saymağa sayıb qıqara bilməyəcəksiniz. Və həmçinin bu neymətlərdən başqa insan hecdər kiləmir, bəzi bəlalar gəlir insanın başına, Gələ bilər də daha doğrusu və lakin Allah subhəmətə əla onları çevirir ondan onu qoruyur. Və Allah subhəmətə əla buyurur, Qul mən yəkləukum billəyli və nəhəri minəl rəhmən bəlhüm an zikri rabbihim məlidun. De, gecə gündüz, mərhəmətli Allahdan başqa sizi kim qoruyur? Lakin onlar Allah tağlanın öd nəhsiyyətindən üst döndərirlər. Məhtərəm müsəlmanlar, Bu hadisə də müsəlman rivayətidir. İbn ibn Məlikdən (Allahu Ta'ala onu razı etsin) ki, Rəsulullah (sallallahu alayhi və alihi və səlləm) buyurdu: "Heç biriniz iman gətirməyəcək, ta ki mənə öz övladından, validindən və bütün insanlardan çox sevməyənə qədər." Sizdən biri mənə öz övladından, valideindən, bütün insanlardan çox sevməyənə qədər iman gətirməz. Yani Rəsulullah (sallallahu alayhi və bizə bəyan eləyir, vacib iman necə olmalıdır? Və kamil iman, yani burdan söhbet gelir kamil imandan. Çünki iman da olur, vacib iman. bir de var kamil iman, lakin vacib kamil iman. Biri de var müştehəb iman. Ve burada da söhbet gelir vacib imandan, lakin vacib kamil imandan. Yani o şey olmasa insan kafir olmaz, lakin gü günah olar. Ve burada beyan ediyiz ki, insanın imanı kamil olmayacaq, ta Rasulullah s.ə.v onun üçün, onun öz ovladından, valideyindən, bütün insandan çox sevimli olmayana qədər. Çünki Rasulullah s.ə.v bizə səbəb oldu, bizim əbədi həyatımız üçün səbəb oldu, bizi zəlalətdən çıxartmaq üçün düz yola səbəb oldu. Və ona görə də nə qədər ki, kamillik var, Yəni nə qədər ins insanın imanı kamildirsə, bir o qədər peyğəmbərə sallallahu əleyhi və sevir. Və necə ki, Ömər rəziyallahu anhın hadisində gəlir ki, Ömər rəziyallahu an demiş ki, peyğəmbərə sallallahu əleyhi və sən mənim üçün hər şeydən daha sevimlisə mənim özümdən başqa. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, "Valəti nafsi bi yadihi, hətta akuna uhəbbə min nafsik." Deməli ki, nəfsim alında Olana and olsun ki, mən sənə sənin özündən daha çox sevimli olana qədər sən kamil mümin olmazsan. Və Umar radıyallahu anh demişdi ki, indi isə səni özündən də çox sevirəm. Və Peyyaməl səhəlləm dedi, Əl ənə ya Umar, indi ancaq, ey Umar. Buhari rivayət edəyib. Və Peyyaməl səhəlləmi sevmək odur ki, ona itaət edəyəsən, onun əmrlərinə tabi olasan, Onun sözünü hər kəsin sözündən üstün tutasan. Və Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem mühtəram müsəlmanlar Allah Taaladan bizə şəriəti gətirib. İnsana xoşbəxtlik yolunu göstərib. Dünyada da axirətdə də bizi zəlalətdən yol açmaqdan çəkindirib. Və bu yolda çoxlu əziyyətlərə dözüb. Ona görə o layiqdir ki Biz onu seveyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun sevgisi de bizden talep edir ki onun emirlerine itaat edeyiz. Onun kadağalarından el çekeyiz. Onun sünnesine tezim göstereyiz. Onu müdafiye eyleyeyiz. Onun sözünü herkesin sözünden üstün tutar. Ve hemşinin Bukhari ile Müslim rivayet edeyimler. Anas'tan radıyallahu anh ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduk. ثلاث من فيه وجد بهن حلاوه الايمان الله ورسوله احب اليه مما سواه وما ان يحب المرء لا يحبه الا لله يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار ان şey olsa o imanın dadını hissedecek imanın şirinliğini hissedecek Birincisi, əgər Allah və onun rəsulu s.a.v ona başqalarından daha sevimli olsa, ikinci şey, hansısa bir insanı ancaq Allah üçün sevsə və üçüncü də o da atılmağı istəmədiyi kimi küfrə qayıtmağı istəməsə. Və bu möhtərə müsəlmanlar bilin ki, imanın şirinliyi, onun dadı o hiss olunan bir şeydir, onu hiss eləmək mümkündür. İmanlı şəxslər öz qəlblərində bunu hiss edirlər. Ona görə də itaətdən ləzzət alırlar. Allah dağılın rizasını qazanmaq üçün əziyyətlərə dözürlər. Allah dağılın sevirlər ona itaət edərək, ona asi olmaqdan çəkinərək. Və kim bu şeylər, şeyləri eləyərsə, öz qəlbində imanın şirinliyini hiss edəcək. Öz qəlbində rahatlıq hiss edəcək, sakitçilik nimət, sevinç hiss eləyəcək. Və bu hədistə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi üç şey haqqında bizə xəbər verir. Yəni, bu üç şeyin vasitəsi ilə, bu üç xəsiyyətin vasitəsi ilə insan imanın dadını hiss eləyə biləcək. Və birincisi odur ki, Allah talanı onu, Rəsulunu sallallahu aleyhi və səlləm sevmək və onları hamısından çox sevmək, ailədən də, maldan da və o sevgi bizdən tələb edir ki, Ona itaət edək, yaxşı əməllər, salih əməllər görək, yaxşı sözlər deyək, Allah dağlanın sevmədiyi şeyləri sevməyək, şirkiyi, asiliyi və s. İkinci şey ki, bu hədisdə var, hansı ki, bu vasitəsindən insan imanın dadını hiss edir, Allah üçün sevməyək, Allah uğrunda sevməyək. Yəni, Allah dağlanın əməli salih bəndələrini, onların əməli salih olmağına görə, olmaqlarına görə, onların təqvasına görə onları sevməyik. Yəni dünya məqsədindən ötürü yox. Hansı sənə yaxşılıq eləyib, yaxud sənin qohumundud deyənə yox. Və səhabələr rəziyallahu bir-birinə üstünlük verirdilər. Özünün müqabilində, özlərinin müqabilində sevirdilər Allah üçün. Və Allah-u bu sevgi vasitəsinin yaxınlaşaqlılar. Necə ki, Allah-u Teala onlar barədə buyurur, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى ənfusihim وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا Yəni özləri ehtiyaclı ola ola öz qardaşlarına üstünlüğü verirlər. Onları qabağa çəkildir. o insan ki, allah Taalanın sevgisini hemşi üstün tutur, itaət əhlini de sevir kim ona itaət edirsə, onları sevir. Ona görə Peyğəmbərləri, Əməli Salib bəndərləri sevir. Ona görə də Allah talanı sevmək və Allah talanı sevdiyi şeyləri, yaxud şəxsləri sevmək imanın kəmilliyindəndir. Və bu sevginin həqiqəti odur ki, o insan sənə qarşı soyuq olsa, sənin ona qarşı sevgin qərək azalmasın. Yaxud sənə yaxşılıq edəsə, O, yaxşılığa görə sevgini artmasın ona qarşı. Çünki o artıq o, yəni Allah, tam Allah rizası üçün olmur. Və üçüncü şey, hansı ki gəlib hədistə, bu da küfrə qayıtmaqdan qorxmaq. Yaxud küfrə düşməkdən qorxmaq. Necə ki, insan qorxur ki, onu oda atsalar, yəni ondan daha çox qorxmaq. Oda atılmaqdan daha çox. Bəyibin Abbas, s.ə.və deyir ki, kim Allah üçün sevsə və Allah üçün nifrət eləsə və Allahdan ötürü dostluq eləsə və Allahdan ötürü düşmənçilik eləsə, o Allah talanın vilayətinə, yəni o dostluğuna hamiliyidə nail olur. Və bu cür olmayana qədər bəndə imanın dadını tam hiss eləməz, hətta onun çoxlu namazı və orucu olsa belə. Çünki insanların çoxsu biz-biri ilə dost və qardaş oğulları dünyadan ötürü. Bu isə ona heç bir kömək etməz. Bunu da İbn Cəri rivayət edir. Və İbn Abbas r.ə. bizə qəlb əmərləri haqqında xəbər verir. Hansı ki orada Allah üçün dostluq eləməyi, yaxud Allah üçün düşmənçiliyi eləməyi var. Yəni, əl-vala vəl-bara. Öbürinci deyir ki, Allah üçün sevməyi. Yəni ki, müəminləri sevir. Oların əməli salih olmaqlarına görə, təqvasına görə, dünyəvi bir məqsəddən ötürü yox. İkincisi isə Allah üçün nifrət edəmək. Yəni kafirləri onların küfrünə görə sevməmək. Asi insanları isə onların asiliyinə görə, Allah-u Teala'ya müxalif olduqlarına görə sevməmək. Və asi müsəlmanı biz onun imanı qədərində sevirik. Və lakin onda olan o günahı sevmirik hansı ki günah eləyir, asidi eləyir, o asiliyi bir sevmirik və lakin o mümin olduğu üçün, müsəlman olduğu üçün onu sevirik. Üçüncüsü də Allah üçün dostluq eləmək, yəni əməli salih dostlarla onlara kömək eləmək, yardım eləmək, onlar üçün dua eləmək və s. Və üçün isə Allah üçün düşmənçilik eləmək, yəni kafirlərlə ola qarşı mübarizə aparmaq, dəvət edəmək və s. Onlardan uzaq olmaq. Və nə qədər bəndənin qəlbində Allahın sevgisi güclüdürsə, bir o qədər onun əməlləri də gücləşir, çoxalır. Təkə əməllər də qəlbdən asılıdır. Və nə qədər insanın qəlbində tövxid çoxdursa, bir o qədər də onun bu əməlləri, bu sevgisi çoxalır, gücləşir. Və azalsa da azalır, zəifliyir. Və bütün bu Dörd şeyin ki, biz demiş ki, Allah üçün sevməyi, yaxud nifrət edəməyi, dostluq edəməyi, düşmənçiliyə edəməyi, bu dörd dənə şeyi insan əgər kamil şəkildə yerinə yetirsə, Allah Subxanələnin sevimli qullarından olacaq. Necək İbni Abbas radiyallahu anhələ demişdi. Və Allah Subxanələ onu sevəcəyə, yəni onun dostu olacaq, yəni sevəcəyə onu və kömək eləyəcəyə ona. Və əgər insan bu cür şeyləri, Qəlbində onun bu cür şeylər, bu cür hisslər yoxdursa, nə qədər çoxlu namaz olsa, oruc dursa, onun üçün yəni, o yəni, imanın ləzzətini hiss eləyə bilməyəcək. Möhtərəm müsəlmanlar, Allah subxanətə Allah və onun rəsulu sallallahu aleyhi və aleyhi və o sevgini, yaxud nifrəti hansı ki dünyadan ötürülür və bəyan ediblər ki, onun axı yaxşı olmur. <coughs> Və əgər iman bəndənin qəlbində zəifləyibsə, onda o dünyanı daha çox sevməyə başlayır və dünyadan ötürü sevməyə başlayır və dünyadan ötürü dost olur. Və bu da bir, çoxların, bir çox insanın halı bu cürdür. Və hətta İbn Abbas r.ə. öz zamanında artıq bu cür insanları görür. Qaldı ki, bizim zamanımızda. Ona görə də görürsən ki, bir şəxs, Xeyirli, əməli, salih insanlarla düşmənçilik eləyir. Və lakin fasidləri, faiz yiyənləri, müğəniləri və s. onlarla dostluq eləyir. Və bəzilərdə hal elə şey, dərəcəyə çatır ki, artıq kafirlərlə də kafirləri də sevməyə başlayır. Və bu hamısı qiyamət günü insana heç bir fayda verməz. Çünki qiyamət olanda, dünyanın sonu olanda artıq insanla bir, bir yerdə onun salih əməlləri qalacaq. Və bugün və həmin gün dünyada olan bu batil sevgiyi, batil məhəbbət qiyamət günü düşmənçiliyə çevriləcək. Amma ki, sər ki bu dünyada Allah üçün bir-birini seviblir. o insanların sevgisi qiyamətdə də qalacaq. Allah subhanahu va taala buyurur: "Əl-əxillau yevma idzin ba'duhum li ba'dın Bu dünyada birbirini Sevən insanlar o gün bir-birinə düşmən olacaqdır. Ancaq təqvalı şəxslərdən başqa. Ona görə müsəlmana vacibdir ki, onun qəlbi Allahın sevgisi ilə və Allah taalanın dostlarının sevgisi dolu olsun. Bununla o, böyük bir müjdəyə nail olur. Hansı ki, Qudsi hədisdə gəlib ki, Allah subxana taala buyurur, Əl-Mutəhabbuna fi cəlali Ləhum manabir min nur yaghbituhumun nabiyyun ve şehada. Mən məhrumda bir-birini sevən insanlar üçün qiyamət günü nurdan minbərlər olacaq və peyğəmbərlərlə şəhidlər bunlara qıbtə edəcəklər. Tirmizi rivayet edib. Və həmçinin müsəlmanda vacibdir ki, kafirlərə kafirləri sevməsin. Çünki Allah Taala'nın sevgisi ilə Allah Taala'nın düşmənlərin sevgisi bir qəlbə sığmaz. Və dünyadan ötürü olan sevgiyi hec bir fayda vermir insana. Əksinə, bəzən də ziyan yetirir. Necəkə bəyək ki, ayədə Allah s.ə.v. Əl-əkhillâ-u yevməyizin bə'aduhun li bə'adın aduvun illəl-müttəqin Birbirini seven insanlar o gün birbirine düşmən olacaqlar təkvalı şəxslerden başqa Və quli qavli həzi və əstəqfirullahi və ləkum və ləşəl-müslimin min kullidən fə əstəqfiruhu və tübü ileyh inəhə الحمد hamdan kathiran كثيرا كما li jalali wajhih وعظيم azim sultanih. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahtahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa sallamu sallam al-Nad. Allah subhanahu wa ta'ala buyurud. İth tabarra allazhin O gün tabi olunan insanlar, yani o zelalet imamları ki insanları yoldan azdırırlar, özüne, özlerine tabi olanlardan barayet edecekler, yani onlardan üz döndürecekler. Ve onlar hamsı, azabı görecekler ve onların arasında olan bütün alageler kesilecek. Ve İbn-i Abbas radıyallahu anhüme bu tefsirinde dedi ki, bütün alageler yani dünyadaki sevgi kırılacak. Yəni, o sevgi ki, dünyadan ötürü olub, dünyadan ötürü bir-biri ilə əlaqə saxlayıblar, seviblər bir-birlərini. Qiyamət günü onların bu sevgiye ehtiyac olduğu zaman o sevgi olmayacaq və əksinə düşmənçiliyə çevirəcək. Bir-birlərindən onlar uzaq olacaqlar. Deyəcəklər ki, səndən uzaqım, sənə heç tanımıram. Necə ki Allah Subhanahu taala başqa bir ayədə buyurur: min Siz bütlərə ibadat edirdiniz Allahdan başqa. Dünyada olan bir-birimizə qarşı sevgidən ötrü. Qiyamət günü isə bir-birimizə axirədə küfr edəcəksiniz. Yəni bir-birizdən uzaq olacaqsınız, bir-birizə lənət oxuyacaqsınız və s. Və bil-i möhtələ müsəlmanlar ki, Allah subhanələrinin sevgisində nail olmaq üçün səbəblər var. Və səbəblər çoxdur. bulan misal, Qurani kərimi oxumaqdır. Düşünərək oxumaqdır. Onun ayələr haqqında düşünmək. Həmçinin Quranda olana əmər eləməkdir. Həmçinin Allah-u çoxlu zikr eləmək, çoxlu yada salmaqdır. Həmçinin Həmçinin Allah-u Teala'ya fərzlərdən başqa nafilələr vasitəsilə yaxınlaşmaqdır. Həmçinin tamamilə öz qəlbini sındırmaq Allah-u Teala'nın qabağında və həmçinin Allah-u Teala'nın təqbətə qalmaq, gecənin son üçdə biri gələndə ki, Allah-u Teala dünya səmasına nazil olur, onunla söhbət edəmək üçün, yəni onun dua edəmək üçün, onun kelamını oxumaq üçün, onunla bir araya gəlmək. Və həmçinin Allah-u haram elədiyi hər bir şeydən uzaq olmağa, həm eşidilən, həm görü görülən və s. haramlardan. Və həmçinin səbəblərdən biri də odur ki, xeyri insanlarla, əməli salih insanlarla bir yerdə oturub durasa. Və Şeyh Hülisna ibn-i Teymiyyə rəhimə Deyir ki, umumən qəlbləri qalb, hərəkətə gətirən, oları sevgiyə vadar edən 2 dənə şey var. Birinci şey çoxlu Allahı zikr etməkdir. Çünki zikr bəndənin qəlbini Allah Taala'ya bağlayır və Allah Taala buyurur: "Ya eyzinin ammənuzkurullah zikran və səbihuhu bukratan Allah Taalanı çoxlu yada salın və səhər axşam onu tərifləyin. Və ikinci isə 2 ən böyük səbəb Allah-u Teala'nın nimətlərinə nəzər salmaqdır. Necə ki, Allah-u Teala buyurur, وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَا Sizə çoxlu, açıq və qizli nimət bəxşəriyib. Və sonra da Şeyhülislam Rahimullah deyir ki, günahlar da Allah-u sevgisindən azaldır. Allah-u sevgisini azaldır və nagis edir. Və lakin tamamilə Allah-u Ta sevgisini qəlbdən çıxartmır. Əgər o qəlb, qəlbdə əgər iman sabitdirsə və əmçinin əgər bu günahlar insanın münafiq olmağından ötürü ə, edilməyiblərsə. Və sələflərdən bəziləri deyərdir ki, əgər görürsün ki, kimsə Allaha acı olur, bil ki, bu dəlalətdir ki, onun qəlbində Allah talanın sevgisi naqisdir, yəni tam deyil, əsqidir. Çünki Allah talanın Məhəbbətinin alamətlərindən biri də odur ki, insan itayətdən ləzzət alsın və günah ona ağır olsun. Və Şeyhülislam rəhimolla deyir ki, kim müəmindir, təqvalıdır, o Allah taalanın vəlisidir, Allahın dostudur. Və Allah taalanın dostluğu odur ki, öz müəmin bəndəsinə kömək edir hər bir işlə. Və Allah subxanət Allah bizi Allah taalanın doğum rəsulunu və mələsadə insanları sevənlərdən eləsin. Allah subxanət Allah bizə Yaxşı əməlləri e, sevdirsin, pis əməlləri bizdə pis surette göstərsin. Allah Subhane ve Teala bizə haklı, hak, batili, batil bat göstərsin. Allah Subhane ve Teala e, günahlarımızı bağışlasın. Amin. Allah Subhane ve Teala cennətlə dərəcəmizi yüksəlsin. Cennətə daxil olmağa bizi müvaffəq edəsin. Ve sallallahu ve ve barək ala seyyidina ve nəbiyyina Muhammedu, ala alihi ve sahabeti ecma'in ve aqımız salak.